і не допускаєте до свого спілкування тих, хто стриже волосся і бороду за звичаєм римської церкви. Тоді отец Северіан вмить вилічував усі єресі, які він знаходив у латинян. Северіанство, жидівство, македоніанство, аполінаризм, армянство, монофилітство, монофізитство, аріанство, несторіанство і коноборство. Євпраксія – навіть у гадці немало, що на світі може існувати стільки незрозумілих і, як на те пішло, геть непотрібних, безглуздих, дурних слів. Їй хотілося сміятися за тих двох старих, одурілих від взаємних звинувачень чоловіків, а ті тим часом розпалювалися ще більше, забували про свої святощі, ставали схожими чи то на п'яних кнехтів, чи просто на шаленців. «Ти забув про свої обов'язки, гримів аббат Бодона Северіана. І Водимий невгамовною хтивістю, будучи глухішим за осла, страшно гавкаєш на святу Римську апостольську церкву. Ти не пресвітер, а застарілий возлі проклятий столітній мул. Тебе можна швидше прийняти за поганого епікура, ніж за священика. Не в імператорському монастирі тобі перебувати, а в амфітеатрі коло звірів – «Або ж у Лупанарії?» «Замовкни!» – огризався отець Северян. «Прикуси, не свій собачий язик, не розумієш, що кажеш і що стверджуєш. Ти, дурний, я вважаєш себе розумнішим за сім мудреців. Навчиш же хоч мовчати, коли й досі не навчився говорити, але ж мов шолодивий пес!» Юпраксія ляскала в долоні від захвату такими добірними словами. Тоді дзвонила в срібний бубонець, Кликала журину і веліла дати отцям святим пива. За пивом пристрасті мовкали, Сповідники позирали один на одного з -за кухлів, душі їхні пом'якшені міцним напоєм, Готові були до замирення, Обидва згадували й про євпраксію, І з ніяковіло сміхалися до княжни. А вона виходила від них – Випрямлена, холодна, неприступна, щоб за дверима впасти на руки журини, зайтися дитячими слізьми, здригатися невтішно всім тілом. Нащо це її все? І скільки триватиме? То пробуджувалася в ній жадоба життя, перемірювала вбрання, милувалася своїми прикрасами, перебирала коштовності, тоді знов. Падала у відчай, кликала Журину, плакала перед нею, навіщо все це? Так ніби та знала. Була простою жінкою, мала свої болі. Син Журило навіки застався відірваний від матері, а такий же, як і в праксі, літній. В аббатстві повно було в неї клопотів. Топила печі, готувала лампади, свічки, Вимітала сміття, чистила овочі, варила їжу, Слугувала в трапезній. Проте, що й вона жінка, якось забували всі, Вона ж найперша, мабуть, Коли б лишалася довше у замку Маркграфа, Не знати, як воно було б. А тут, схована від усіх, заклопотана, Прив'язана до малої княжни, Повинна була відректися від усього, Що судилося б ще їй, Жінці достоту привабливій, досвідченій, умілій. Час тягнувся повільно і тяжко. Сім разів на добу монастирський дзвін відбивав канонічні години для молитов. Свічками доба на двадцять часів. Згорало двадцять свічок білого воску. В баронських донях свічок горіло тільки по сім для щадливості і для приховування того, що доводиться приховувати. У Євпраксії горіли всі двадцять у і вночі, щоб темряви не було ніколи, бо можуть обидити дитину. Бо ж у світі панує великий блуд, панують мечі і сокири, бурі і вовки, а люди теж як вовки. В аббатстві було багато молитов, але вони плавали зверху. Не проринали ні в душі, ні в побут. Та ще молитви чужі, мало зрозумілі. Її праксія ними не переймалася. Журина й геть зненавиділа. Попинів бачила мало не щодня, а дружинників своїх лише випадком. Питала Кирпу співчутлива і ласкава. Як тобі? Живу, пересмикував той косими плечима. Ні пес, ні видра. Сказати їй. Більше не наважувався. А хотілося сказати ще от Києва. Таке вже дружинницьке життя. То бігаєш зі своїм князем, то кидає тебе князі, і ти бігаєш сам. Ні пес, ні видра. Ніколи ніхто якось не міг вірити, ніби кирпа вміє рубнути мечем і розсадити чоловіка на дві половини. А яка б жінка побачила в косоплечому любов? Його дружинники... Сумували за Києвом. Сумувати за цілим городом чоловік не може, а згадати те чи се, ось тобі й сум. Один згадує жону, другий пса, третій чоботи, які зносив уже давно в Києві, а в того було точильце для меча. Отже ж і точильце було, тут такого не знайдеш, хоч камень угибіль. Головне ж у Києві люд свій, неліченний а тут їх восьмеро всього та дев'ятий воєвода Кирпа, і всім видно, що життя немає. Ще було в Києві чисте поле. А де воно тут? Куди поїдеш? Треба сидіти і ждати. Аж княжна завчить усі мови й розмови. Завчить, тоді. Журина співала таке. Ой, поїдьмо, брате, свічок купувати. Що перва горіла, як я заболіла, а друга палала, як я вмирала. І в праксі відчувала, як у ній завмирає мова. Ось була вона в ній до 12 літ.